يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منه رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به ويرحم ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم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 Ka thëmë profetit sallallahu aleyhi wa sallam në hadithin e sakt që e trasmetoni më bukhariju. Brezi me i miri umetit tim janë brezi im, brezi që e të nësot. Edhe pas tyre janë të që vim pas tyre, më të mirët. Më pas brezi që është mas tyre, më pazo për hapet gjenje shtra. Në këta hadith të rëgohë profetisë sënë Allahu a.s. në formë të qartë, që brezi me i mirë, janë brezi sahabëve, shokëve të profetisë sënë Allahu a.s. Pas ta i shbrezi të abirinëve, më pas është brezi i ndjekësve të të abirinëve. Këta e njërëzit më të mirë që kanë egzistuar në faqin e dheut, gjatë gjithë kohëra dhe, duko u bazuar të kjo të dëshmi e profetisë sënë Allahu a.s. Gjithashtu transmiton ima Bukhariu Një hadith jetër Se profetit sallallahu a.s.m. ka thënë Ndo vinj një ka Që muslimanët dëshkën për duftuar në lukët Allahut Dhe dëthuhet A gjindën dëmjët jush Ndo një person Prej atyre që kanë shqeqeruar Profetit sallallahu a.s.m. Dëthuhet po Edhe atëherët dëtë Allahu i madhërua Ka për të dhënë muslimanëve fitore Dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe d Më pas do vij një kohë që ummeti i im do të shkojë të të, të luftojnë rrugt të Allahut. E do thuhet a ka ekzistonë midis jush një person i cili ka shogëruar shokët e profetit sallallahu alaihi wasallam? E do thuhet po, atëherë Allahu subhanahu wa taala përsëri ju e fitore muslimanëve. Edhe do vinj një kohë që muslimanët do do luftojnë rrugt të Allahut subhanahu wa taala. E, e do ta thuhet A ekziston ndëmitjush? Kë një person ose disa njerëz të cilët kanë shoqëruar shokët e shokëve të Profetit sallallahu alajhi wasallam, do thuhet po, edhe atëra Allahu i mëdhur do t'i avjoë fitoren. Dhe ajo fitore. që kuptohet prej hadithit transkolluar në Buhariu, kuptohet prej tij se një prej shkaqeve që, që muslimanët muslimanëve Allah, Allahu subhanahu wa taala u dhuron fitoren është ekzistenca e shokëve të Profetit sallallahu alajhi wasallam. Sepse ata ishin njerëz më të sinqert dhe më të devotshëm për këtë arsye Allahu u dhuror atyre fitoren. Më pas do të vinë brezi që është mbas tyre, të cilët janë njerëz më të sinqert mbas sahabëve, dhe për këtë arsye sepse ata kanë qenë të sinqert dhe kanë qenë shokët e Profetit Sallallahu Alejhi Sallam, Allahu u dhurou fitoren. Edhe kjo është i për vlerave të larta që kanë shokët e Profetit Sallallahu Alejhi Sallam në përgjithësi. Dhe disa për i tyre në veçën ti Dhe sahabi i cili ka qenë njëri u me i lartë Masë profetve është Mubekri r.a Emri ti vërtet është Abdullah Babaj në ti e drisi në buku hafë Dhe buku hafë nuk është emër Që të thotë babaj i ku hafës Dhe emri ti vërtet i babaj të Mubekri të ishte ufmanë fuja u bebi juot Abdullah ibn Uthman Edhe pse nuk i njohim emrin e tij shumë i sa muslimanëve emri i tij i vërtet dhe Kjo është katësija jonë që ne e njohim emra të shumë xhafirëve dhe mos njohim emrin e njëriut më të lar ndër të mbar shokët e profetëve që ka qenë në Mekkë sa nevoj kemi në uvdhezit të dhigjojmë disa për njëjarive të historisë të cilët i kalën historia si ndriques për rrugën tonë për e këtëre njërës e të mdhejnë për këta rësue e shofë të nevojshme që në të klasim për ta e nësot të klasim e lejnë a mahu për e ubekën bëdhe Allahonë Ebu Bekri r.a. i pari person për i burrëve i cili e përnu islami Pothuaj se të gjithë njerëzit kër kam përnuar islami në filim Kam pasu disa hezitime në përnimin e ti Ose jam vënuar për të përnuar ata Vetëm Ebu Bekri r.a. i pari person për i burrëve nuk ka hezituar dhe asë nuk është vëlluar në pranimin e të vërtetës. E besoj profetin sallallahu a.s. që në fjullimin e davas. Që kur jerdhë i shpalli e profetit sallallahu a.s. në dërgohë që njerëzit i thoshin ati ti gjeni. Ebu Bekri i thoshin e ti ke thonë të vërtetën në dhe e kishtë të besuar. Ebu Bekri Ishte e njëri i lartë Që edhe për para islamit Ishte e njohur për virtytët e lartë që kishte Të gohët që bubekri Radhi Allahu Anhu Edhe për para islamit Nuk adhoron të i dhyt Nuk pin të alkol Nuk bën të i moralitet Nuk e han të mishin në ngordur Nuk e hanë të mishin që there për i dhujtë, dhe nuk e dhëronë të i dhujtë që e dhëronë i mushrikët e mekës. E kishe pregatitur Allahu i madhëruar që të ishte një prejnë shokëve, dhe mandje shoku me mirë i profetit sënë Allahu a.s. dhe një prejnë njerëzë më të mëdhenjë të historisë, që dhe egzistojshës që shemë unë i lartë për besimtarët e vërtetë, fjallet tonë nuk e përshkruaj në doëtë vjërtytet e lartët e bubekrit. Sa doj që të përpichim i të glasim për e bubekrit, fjallet tonë e shumë të pak ta, e që farë mund të themi për një person, për të cilin ka thëmë profetis sënë Allahu a.s.w., Sikur të vendoset e bubekri ose imani u bubekri në njërë namë të pëshores edhe i gjithu meti ose imani u metit islam në halën tjetët të pëshores dërëndoj më shumë hana e bubekrit qëfar mund temi dha kam fuqi fjallët tona të, të, të përshkruajnë dhe të lavëdojnë dhët një person që imani ti është më imad se imani i gjithu metit islam De ditën e gjykimit të bashkuar çfarë mund të themi për këtë person? Një prej virtyteve më të larta që kishte Ebubekri edhe prej punëve të mëdha që i ka kujtuar sahabët në momentet e vdekjes ishte shoqërimi me Profetin sallallahu alaihi wasallam në hidhret. Një lloj pune e madhe, një punë më vështore që nuk e kishte askush përveç tij. I dha Allahu këtë dhe e fati këtë, shërë, këtë shërë, të shëkëron të të dërguar në Allahu të në hijret. Por a i ti është edhe për para hijret, është njëri lartës. Profetës sallallahu aleyhi sallem, në fundin e jetës e ti, u të regon dhe sahabe vlerë në bubekët dhe u thoshte. O njerëz, gjdo kush që më ka bërë një mirësi, u në kam shpërblujër atë për mirësi që më ka bërë. Gjithë do ku që më ka bërë një mirësi, u në kam shpërblujër atë për mirësi që më ka bërë, dhe thën e bubekrit nuk ja kam shpërblujër dotë. Por Allah u i madhëruar, është të hi që ja shpërblujër e bubekrit ditën e gjykinit. Thoë profetisë sënë Allah o a.s. në i hadith jetër, nuk në ka bërë dobi dhe një pasuri si shë në ka bërë dobi pasuria e bubekrit edhe njeriu që në kam dihmuar më shumë në shëqerin ti me ka qenë e bubekrit për këta rësue u rëdhëroj që gjitha portat e shtëpive që kishin lidi me gjamin në mënyrë të tretë për të të mbyrdhëshin përveç portës e bubekrit nga vlerë e narë që kishtë e bubekrit të ka Allahu i më dëruar dhe nga lejë e lartë që kishtë Ebu Bekri të këpërfetës e Allahu a.s. Ebu Bekri këdhe zërë ishte një njëri me zemër të thyër që qante shumë për Allahu në më dëruar. Tërgohë dhe që Ebu Bekri që në mekë le dëzën të kuran dhe qate. Dhe e sa e mundoj më shriket. E mundoj më shriket shumë edhe atërë përndosit bëhjit gjretë që të shkojë të emigrojë për në habeshe i vetëm dhe nisët kur delë jashtë me kësë edhe afrojë të këtë i vëndi qëshë Birkull Dhimat e takon i pari fisit atë i vëndi i qëshë i bënë të tëgjina edhe i thotë për ku përshkoj në Agubekë i thotë përshkoj që to adhuroj Allahun e madhuruar, ku të mallëcoj Allahu subhanahu wa taala sepse mushrikët, qureshët po mundalojnë nga adhurimi Allahut. Që habeshej, abu, i Allahut, qëllimi i tij ishte haveshaja që i shkon muslimanët e tjerë. I zoti blu derine, Abu Bekër, një njerizë si ti nuk mund të nxirrë nga vendi i tij. Ti vizes ti dot të viziton të afërmit, ti ushjen të, të varfrit Ti ndihon në vojtarët, ti që ndronë pranë dhe përkra hëta që kanë probleme, pra ndaj nuk nëzirë njëri si ti, e e vëmua se të shkoj unë të këmushikët e mekës dhe të të marun në mbrojtën ti me që mësë të bënjë i dëmë, edhe atyre këtë jetë u bekëri me i më të dëgjënë në mekë. Shkoj një më të dëgjënë të këmushikët e mekës dhe u thotë, a e nëzirë një u për i që ndihëmonë të varflit, që viziton të afrëmit, që, që ndihëmonë ata që kanë probleme dhe halë, kjo nuk bëtë kur, pra nda e bubekre që në mbrojtë në time dhe mos i bënë një atikeq, edhe u thot, mos i bënë një atikeq, e përnën më shriket e me kësë kërkesën i më në dëgjines por i thonë, dhuaj e bubekre ta adhuroj zotin e vetë në shtëpinë të i, dhe mos i shfaq e adhurimin e ti që mos në mundojnë e, sepse kemi frik, se mos u bon fitën e grave dhe vëmive tanë, edhe përnoj e bubekë të kushtë si filim, edhe shkoj dhe adhronë të allohë në shpinë të ti. Më pas, e bubekë e patë arsueshme që të ndërtonë të pranë shtëpisë të ti një gjami, një oborë, ku falë i ta, ki ashtë në shtëpisë të ti. Edhe filloj të falë e të ty, Fajrë i dhe zonë të kurane dhe qante. E bubekri ishte një njëri që qante shumë. Lëzon të kurane dhe qante. Dersa mblijet dhe shenë njerë zi të rëthi, mblijet dhe shenë gradhe fmi, e dëgjoni kurane, sepse ishte në arabë, dhe kuptoni shumë një kurane, e shikone dhe bubekri dhe që qante shumë, dhe që ditë shenë për ti. Mblijet dhe shenë shumë, njerës të ka i dersa e morë veshë mëshikët e mekës dhe i than, ibn O i ibnudherin. Ose to e bubeqë të futën në shtëpinë e tij, ose tërhiqën mbrojtjen tënde, sa i po në mundon edhe po i bën fitnë fëmijëve dhe gravët tona. Po na i bën atë që ndrojnë fe. Edhe atësh thoni i ibnudherin e u bënë të për siç janë mushrikët e Mekës. Atë i thotë ubekri, o i ibnudherin e merr mbrojtjen tënde se nuk, nuk më intereson më, më mjofton mbrojtja e Allahu subhanahu wa taala. Kjo ka që në Mubekri vlezër, e, e lezonë të Koranën dhe qante. Gjithashtu, të regohet që në momentet e fundit e jetës Profetis Sallallahu alai Sallem, Profetis Sallallahu alai Sallem i dhote Aishës, thuaj e Mubekri të dali për parë njëzët i të ritoj njëzën në vazë. Dhe vetëm kë urdhër nga Profetis Sallallahu alai Sallem të regohet në blerën e nartë që kishtë e Mubekri. Rekon të lejën e nga që kishtë e ubekër r.a. A i sa profetës asenë parnojë të bëjë zëvën të zëvëndë që në dinë namazë. Gjithë të cilën e morën më mbrapa se argumentet e sahabët që e ubekër meriton të jetë khalifje e muslimanve duke thënë a mos e parnojëm me si drejtuës për dynjanë tonë atë personë të cilën e ka parnojën profetës asenë Allah al.s. si drejtuës për dynjanë tonë Normalishtë të të përnojnë dhe përnuën dhe bënë khalifej Kërish të ebu bekri I thotë profetis salam sëlem a ishes Radhej Allah Në thua e bu bekri të dali imam I thotë a ishe A oh, oj tërgure Allah Ebu të bekri është një rri që i qanë shumë Dhe nuk e marë i vesh njërës Se që farëthot në të qartë Pra ndaj thua jo merët dali Që a ishe të që nga cmonë I thotë profetis salam thua jo merët Nëpër çdo rreth do të saqë një çullim tjetër më to madh, nuk ishte thjesht se namaz do e kupton ose kupton njerëzit çfarë do të më bëkë. Namaz. Por qëllimi i tij që tulindën njerëz në një porositë që ky e meriton ditë halive më së mesme. S'panon provëlloseni. Madhera ai ishte i thot Hafsës. Thuaj provëlloseni një ditë. Dhe shkon Hafsa dhe i thot Të njëjtë gjë se i thot siç i thot Ai ishte. Atë ndezhet profetit sallallahu alajhi wasallam dhe thot ju jeni Njësoj thë si gratë jë shkua për nga sëmoj Jusufit dhëtë, për t'i përshu me dhe Jusufit, urëdëroni Vubekër, edhe atërtele Vubekër i mame njërësit. A ishë në intereson të ushë për të reguar që Vubekër është një person që që amë të shumë a isa njërës e njërës e njërë kuptonit? Se qëfar thokshtë? Tregohët që kur u bëhë halife e Vubekër, edhe Allah, e rëndë në disa jetë dhe jemeni, cilë sa dhe fillon sahaba tuk e kënduar atyre kurani. arab, romanis, kurani në Kuranin, ta ishë në rabë romanisë dhe kuptonit Kuranin sa të gjonin direkt, sësa ju është e gjuar atyre. Dhe fillon të qanin jemenësit, shërthoshtë e bubekër më dhe alonë nga modestia ti e madhe, kur përshikoj jemenësit tuk e qarë së të gjonin Kuranin, thoshtë e, kështu keme qëndëve në e thotë deri sa në ngurësu në zemës. Ah, ngurësime bubekërët, ngurësimin zemës e bubekërët Së për të thosë të të kusht jetër, edhe mund të apesonim. Por, sa nga e gresh mërësimi zemrës të Gu Beker i të cini i sakrifikoj të gjithë jetën e ti për Allahun dhe të, të dërguar i në ti sënë Allahu a.s. E Gu Beker të lezër ishte i person i të cini, e morë gjithë pasurin e ti, ja vetë nosin e duar profetës sënë dhe i thaë. O i dërguar i Allahu. Kjo është pasurin e imë, ai gjitha çfarë un posesoj merre e ka dhënë te për Allahu dhe për dërguarin e tij i tha profetit sallallahu alaihi wasallam O Abu Bekër çfarë ke lënë për familjen tënde shikoni përgjigjen e besimtarit të vërtet i thotë u kam lënë Allahun dhe dërguarin e tij familjes time thotë u kam lënë Allahun dhe dërguarin e tij i dhëtë profetis së nëllohu a.s. Allahu të begatof të të që dhejë dhe në të qikellal. Dhe askujt përveç e bubekrit nuk jë ja ka përnuar profetis së nëllohu a.s. që të jabi gjithë pasurin e ti si sadaka. Sepse askujt nuk ishte pesim në e bubekrit rëndhjëllohu. Shko në meri basti dhe jep gjysnën e pasuris. Jo të gjithë. Shko një person tjetër edhe merë një vez prej ari vez, por një që ishte arë edhe e qënë profetit salasem dhe dojë të rgurë allot kjo është së të kathët e gjitha e që posetoj unë edhe profetit salasem i këtën shpinë edhe nuk e shikon atër i të nga tjetër edhe dojë të rgurë allot kjo është gjithë posurinje i me verë së të kathët për i të kathët për së rikë të një këtën këtën profetit salasem atër i thot për herë të tretë ku i thot për herë të tretë për vështrinë e mëdha e mëdha të Jezusit dhe i quan me ta po ta kishte prekur në transmetues do ta kishte bërar dhe i thot mua vjen ndonjëri prej jush këtu mua me gjithë pasurinë e ti dhe pastaj shkon dhe u lyk njerëzve këtej ja afaqujt të tjerave nëse apo bëken me kafetollën e duaj çaj sepse Bubekë këkisht në të dojt besimi që se kisht asë kushtje të kërështi vjen një prej shope të profetës sënë Allahu aleyhu sëmbem dhe i thot ojtë dërur e Allahu kam par një antër i thotë profetës sënë Allahu e senim qëfar ke par i thotë kam parë së si kërës griti një peshore nga qim edhe u vendosë të ti në njërër anë të peshores edhe Bubekë kri në anën tjetër të peshores edhe ti rëndove më shumë se Ebu Bekri. Pase u gëndon se Ebu Bekri në njërë në anë të peshorës, edhe u omeri në radhjallahu anë hunë në anë tjithë të peshorës, edhe peshoj më shumë Ebu Bekri. Pasta i thot u ngrit peshori e lartë. Aty thot u mërzim profetës së nëllaristë. Sepse e kuptoj që askush përveshtë të treve nuk, nuk ishë i barbart më ta ose o afroje të tëre më dike gjithë të transmitohë dhe nga shumë sahabët të cilë tëshin më basë profetës së në Allah më mirë ju më i mirë shë më veke pas ti e shomë eri pas ti tësh të shothmali pas ta i njerëzit janë njësoj pas ta i dhe njerëzit janë njësoj edhe pse të ka lau ta në kërë njësoj shdo njerë për ka gardë në tyre por këta ishin ata më të lartët që i kishtë ngritur Allah u shumë lartë si do mos e bubekën, në pas ti omejën dhe omejën dhe Allah. Profetës Sf. Selem i thot, nuk më ka bërë dobi në një pasurisi, që më ka bërë dobi pasuria e bubekët. E gjuhët i Allahu e sëgdikë, sëgdikë dhe thot, aji personi cili e beson të vërte ten në formë të marë, të shumë, nuk të shumë, shum, në të asë pakë, ka rritur gradën më të larë besimit. Edhe kjoj ishte Bubekri i pari si të dik i këti umetit mas profetës sënëllohu a.jusenë në cilë ishte profetë. Për këtarë syve të regohet një histori, historia e miëraqit, mas u këthu i profetës sënëllohu a.jusenë në miëraqit, u thotë më shrikë bë të mekës kam qënë djenë kudës. Edhe u që ditë në më shikët e meges dhe fillon të hapjën lajmën dhe ku talur. Dhe dhe shkohën të bubekër dhe i tharë, o e bubekër e beson të gjithë shokën jo ka qënë djenë kus, si në kusë, përsa është njitur një shkët zi për lakë në qijën, lakës të qijëve për një natë, edhe bubekër i thotë nësa ime të vërtet e ka thënë të në fjalla i atëherë ka qënë dhe e ka parë, edhe ka për vëtën të vërtetën unë e përsoja të përlajmet që i vinë nga qilë i më njëzëm rëmje edhe mos e përsoj për të gjënë edhe që atëherë thua që u gjua e të bubekri së të dikë Allahu i madhuruar e ka përmendur e bubekri në Kur'an dhe ka thënë Allahu i madhuruar për të në fundin e suës lej u nësou fejel dha mase bubekri ishtë e i personi cili liroj shumë ropër me pasurin e ti i thot baba i vetë o di alim si kur ti ti përdore i këto para për të liruar njësatë tri ma të fort që të të njimojnë ty kur ti të keshë nëvoj për ta do ishe më mirë si sa të liroj të njërës se dove që së të përnë dobi parazja por që dhimi ti ishe të liroj të muslimanët pa në liroj vilalin liroj dhe shumë të tjerë të cilët ishin në thundrën e padrejsis dhe zullumi që i bën në mushik të Mekës dhe Allahu i madhëruar do ja shpërblejë te Ubejk i çka treguar vetëm në Kur'an dhe ka thon fund fare ta jete ola sofa irda dhe ka fortu bëna që Ubejk me shpobimin do ja jap Allah subhanahu te ala për gjithë do të, të punë mirë që ka bër. E Ubejk radi Allahu no ishte ai person i cili nuk u akanoi njerëzve me shumë namaz dhe as me shumë gjërim Por, u akaloj atyre me ti këta që kishe zënë vëmë në zemër në ti dhe nuk parazoj sepse ishte me i larë besimin ti se besim ishte nuk uj tjetër ma ti të qidas bashkë me ti U akaloj njerë zënë besimin e larë që kishe në zemër Pandaj e gubekri si shtredohat ishte e personit cili kur ditë në mbajo të do të mullo dhe fetyre nga turbi prej Allah të madhëruar Ishtë a i personin cili Ndjen të fëshgimin Në Allahu në shdo sekund Ebu Bekri Ndhe Allahu ishtë a i person I cili emigroj Në profetin sallem, Dhe kishtë fatin të mërë Dhe të të ndërë i kështë madhë Tërgojët Në hadithet dhe saktë Ebu Bekri u bëgati për të bërë një grim Edhe shkon të kë profetet Për të marë leje Edhe i thonë profetet Për i të u Bekri Prite Bubaker do se mbase, un pres të më vi leje për Allahut për të emigruar që të emigrojmë së bashku. Edhe atë herë pranë Bubekrit, derisa i vijë profeti sallallahu alaihi wasallam, ne jidrëke edhe nisem së bashku në një udhëtim historik që do ngjelen gjithmonë i përkujtueshëm për vlerën e madhe që kishte Ubeku në këtë udhim dhe mjafton për bubekrin si vlerë të madhe që ka që Allah i madhëruar ka të reguar në Kuran kur thotë në surën të ube illa ta në suruhu fa pëtë nësënohu Allah nëse ju nuk e ndihboni atë, profetit sallallahu sallam, atë kanë ndihmuar allahu i dhëkërëgju në ledhine këtë muthan jetë nejni dhëma filgar i dhjekullu li sahibi i la tahzan inna Allah ma'na të të Kër i thot shokut të ti Mosë mërzit se Allahu është me ne Kër i thot E kanë bihmur Allahu Atëherë kër e nëzori Forpulli i vets Dë veta Profetin me shokun e ti E quen Allahu shokun e ti Shokun e profetis së nësë nësë nërë Dhe kër i shenë ata në shpel I thot profetis së nëmalli Se me shokut ti Mosë mërzit se Allahu është me ne I thot e bubek e oj Dërgu e Allahu Si kër në njëri për i tërë të uli kokën të shikoj të kamët e ti të në shikoj i do të Ebu Beker të shmëndim keti për dy persona që i treti tyre të është Allahu edhe këtë dhe ndërjit ma dhe kishtë e vetëm Ebu Bekri që tishtë me profetin sënë Allah nëse në vetëmin në shpel edhe me ata të dyti ishtë Allahu wa a i qimë bështesë dhe indihmonë të në ta a ka ndërë në dënja dhe në ahiret më të më të më të kujë A ka ndërë më të më të më të kynë të njana jetë, të shëqërosht të të nërguar e në Allahut, të jesh një mua si ti më i afërt, e migronë profetisë sënë Allah, vëllusenim e bubekrin, për në medinë. Aty pas të e fillon historie e re dhe i gjatë, dhe i gjarit të shumëta, koha, hezën lezër, dhe nuk duhet zjatëm shumët, Por shkurtimisht po t'u tregoj 2-3 ngjarje të tjera që kanë ndodhur në Medinë me Abubekrin radhi Allahu anhu. Treguohet një herë që Abubekri bën fjalë me Omer radhi Allahu anhu dhe i kërkon me i mërzitur. I thotë Abubekrit, "O Omer, kërkoj falë Allahu për mua ose më bëj Allahu." I thotë Omer, "Jo, ja, nuk po rnat." Dhe i kën Omer në shtëpi. Atëherë kur shkon Omer në, në shtëpi pendoja për të gjitha Abubekrit dhe kthehet për ti për ti thën që ta kam bërë Allahu për ne të timo bëj Allahu. Shkontesh me Ubekrit, por nuk e gjën natën. Ndërkohë Ubekeni kishte shkuar te profeti sallallahu alejhi dhe kur shkon te profeti sallallahu alejhi merr vetëm përvetosunin që kishte ndodhur. Që ata dy kishin bërë fjalë me njëri tjetrin, edhe ulet me Ubekrit te profeti sallallahu alejhi. Kur vjen Omeri, fytyra e profetit sallallahu ndryshon. Skoqen, nxehet profeti sallallahu me Omerin. Atë i ulën në gjujë për Ubekrit, profeti sallallahu i thotë: "Gurri Allahu, ti unë kam bërë më shumë potencij atij." Dy herë ndërsa profeti Muhammed i tha Omerit Kuraj bu Bekrim më tha mua besova dhe ti thua vërtetun ju më thot mua gënjeve Kuraj bu Bekrim më ndihmoi me pasurinë e tij ju më pengeshtrua me lodh balt A do mali ne rahat ju mua shokun tim A do mali ne mua rahat ju shokun tim dhe që at dit thua se nuk e mundoi më njerëjë bu Bekrim dhe asë nuk i tha më njeri e ti fjalë keqe Ebu Bekri dobi Allah në huo dhezer ishtë ajë person që e njifë të profetit sënë Allahu A.S. më mirë dhe më shumë së shdo kusht tjetër edhe e donë të të më shumë së shdo kusht tjetër edhe profetit sënë alë sënë Ebu Bekri ndonë të më shumë së shdo këmë tjetër tërgojët në hadithin që të rasënëtoni më në Bukhariu sa Amri ibnul As mas i bëdë musliman, Në jetës e së Profetit sallallahu alejhi dhe selem, e takon Profeti sallallahu alejhi dhe selem dhe i thotë: "O i dërguar i Allahut, kush është më kush është personi më i dashur për ty?" I thot Profeti sallallahu alejhi dhe selem Aisha, po për burrave, fuq babai i saj. E bubeqi është personi më i dashur për Profetin sallallahu alejhi dhe selem. Prandaj dhe Profeti sallallahu alejhi ka thënë hadithin e saktë: "Mbi mnderin e ti, ka thënë sikur të kishën një mik Khalil, dhe Khalil do të thotë se ky, që të kesh dashurin më të madh që mund të ekzistojë në dhunja, për dikë në zemrën të këndë. Pose si unë kisha një person Khalil, do të kisha Marr Ubekin, por unë kam, por unë jam Khalilur Rahmanit, Khalil-i Oma, subhanallahu teala, dhe kam bmuşo zemën time vetëm me dashuri për të. Sikur të kisha Marr Khalil dhe mik të dashur që të të dojë më shumë zërshë dhe këmë tjetër në të dynja, a i person dhe ishte mubekre. Shikon në shfarë lirët në ardhë ka mubekre, adhe i Allah. Në momentet e funit e jetës profetës sallallahu a.s. U thotë shokën të ti, Allah subhanu wa ta'ala, i ka kërkuar njerit për e robërve të ti, që të zjedhë osë dynjanë, osë ahiretit. Dhe a i zjodhë dhe ahiretit njerëzit e të gjua në fja në profetis salam dhe sene para së kushë në kuptoj nërse bubekë i fëllit qaj dhe i thauj dhe mërë Allahut, ne të sakrifikojmë dy me, me prindë i ta dhe, dhe me familje tona dhe i ta në sahabët përse të pluh të gjene bubekër sepse nuk e kuptojnë që këtë person të cilit i kështë kërkur Allahut të zgjitën dhe me të njëz të ahirët i shte profetis salam dhe sëllem Dhe e që e kuptoj të ishte vëtë më bubekri, vëtë më bubekri e kuptoj që i përto fjallë kishin, kishin të bërru me profetën sallallahu alesine për nefëllit qante. Këto e pra kuptu më sahabë që njëri ju me i lartë dhe me i dashër dhe me i ditur për profetën sallallahu alesine me ishte e bubekri radhjallahu dhe lusim Allah në madhurua që nda përshkoj me të dhe me sahabën të profetën sallallahu alesine për sallallahu alesine për dhe me i dashër dhe me i ditur për profetën s Alhamdulillahu, salatu, wa salamu, ala nasullillahu, ala alihi, wa sahbihi, jmaim. Qëfar të rëvegën për rëvegën në dhejëzërën? Jete e ti e gjitha është në simë për besimtartë. Për kujtimi ti të rritë besimin. Për kujtimi ti të afronë të këllohu subhanohu ta'ala. Për kujtimi ti pastronë zemër nga, nga shkujdesja. Shoku i profetit sallallahu alaihi wasallam, njeriu më i dashur te profeti sallallahu alaihi wasallam, i thot profeti sallallahu alaihi wasallam sahabëve, ndër tajtë doveu Bekrit, që Allahu i madhëruar ka përgatitur për xhenetin tetë porta, dhe çdo prezimtar do hyjë nga ajo portë që e meriton. Ata që kanë dhënë shumë sadaka do hyjnë porta e sadakas, ata që kanë falur shumë namaz, nga porta e namazit. Ata që ka në gjëruar shumë nga porta a gjërimit e më radhë, edhe i thotë të mubekri, ojtë tërgurë e Allahus. A ka ndo një person që të hyjë dhe do të thirët nga të teta portat, që të hyjë nga cilë portat të të shiroj e i, edhe i thotë profetis ose në mpo, dhe unë shpresoj që t'itish për tërë personëve që të thirët nga të teta portat, që të hyjë nga cilë portat të të shiroj e i. Ky ishte mubekri nga dhe ndonë. Masit të të të, mira, të, të të të më dha, ishte, profetis, sallam, Ebu Bekri ka mbajtur shumë qëndrimit të më dha, që nuk i harohën kur, edhe në shënëuar në liprin e punëve të ti të mirë, të këllohë subhanu e ta'ala. Një prej punëve të ti të më dha ishte, se masit të të të të të të më dha, e Masit të të të të të të të të të më dha, Ebu Bekri në dhë dhe një vënd të që është e sënëhë zbriti poshtë dhe mori vesh për vesh për vdekin i profetës sëlem tërkohë shikon në merin që kështë e takë për njerëzë më shpatën shveshur po nëmbandë të tyre ligjera dhe u thoshte ku shto që i tërgurë Allah ka vdekur do të avras me të shpat a i lu ka vdekur por ka i kur lartë të ka mbahu si shkoj mund sa a ne i senam dhe të kthe që të presi kokat muna fikve Ata Ebu Bekri nuk i përgjit parë omejët për futë të kë përfet në sënë Allah v.s. Al në shikonë të të shtërirë, si guroët që ka vdekur i të gure Allah v.s. Al e pu dhe të në bau dhe i thotë i miri ishe i gjallë dhe i miri dhe i vdekur. Pas e dhe të njerëzët dhe i thotë omejët, PUSHOME! Por omejët dhe është donë të flasë, i shtërgondis e të rësmëtima, të rëfjlonë omejët e dhe t edhe njëzit, njëzit, njëzit Bekri, dhe të gjith nga e bubekri dhe të gjënë që ato të bubekri u dhote bubekri një fa e fjallë të madhe që të nëngelet dherë dhjën dhe gjukimit të shënuar inspirim për jëmbohët u dhote o njërz kush ka adhuruar Muhammedin ta di se Muhammedin ka vdekur dhe kush ka adhuruar Allahun tadi so allahu shi javë në të skur Allahu ka thënë në Kur'an in hukemeytu wa innuhum meytun tië vdekur ata të vdekur gjithashtu allahu ka thënë Kur'an wa baba muhammedun illa rasulun qad khalat min qabli ar rusul afay ma tu qutila qalat ma laa aqaabukum nuk ishte muhamedi vetem se një i dërguar por para tij ka pasur dërguar të tjerë Nësa i vdesës e vritët A për këtë e në shpinën më mrabështë vërtetës Kërë të gjua në këtë ajetë sahabët Në dërta dhe omeri Ju të duksimur këja jetë Në moment këshë zbritët Dëse këshën të gjua më parë kur Në dërkohë omeri të pitë fikët Sahabët fillën të gjithë të qajnë Kërë marë në beshë lajmin Edhe a i që i përfërësën e të momente Ishte e bubekri dhe u fa O n ta di që Mohamedi ka vdekur dhe kush ka dhurur Allahun ta di se Allahus i gjahë dhe nuk të skur qëndrimet e bubekrit qëndrimet e zdi përnore për ujtën e kësa e feje nuk kanë fund e kush që jemi let flasë e për blerët e lartët e bubekrit e ku mund të jafromi do të le atyri njërës e të lartë e jo më bubekrit Shqikos të që përthot omër ibn Abdurazizit, halifja i drejt, i pest, mësë këtër këllë e faë dhe rrnë që tim, kur i erë dhivdekja, kur i erë dhivdekja omër ibn Abdurazizit, i cili kështë qenë njëri dhe voqëm, kështë dhëmë për të fejë, kështë të reguar pasërti dhe drecine madhët islamit, në shtetin e ti, në shtetën e ti, i erdi moment i vdekes, i tha njërzit, të të varrosin me profekin sallallahu sallallahu sallallahu dhe ebu beke dhe omerin. A ti një se qa u tha? U tha o njërz. Ta di se e takoj allahu në më dhëruar me në gjithë të gjunaf dhe dënja për veç shirkut është me e dashë për mua se sa të mendoj që unë e meritoj të varrosëm me profetin sonëllarë në senëm dhe mubekën në omerin e kush jam mund përvesh në një person për muslimat dhe tjeqt kurse kërë e rrdi vdekja e mubekrit shikoni të mlinën në lesëm kërë e rrdi vdekja e mubekrit u la porosin njerëzë që të varrosin pranë profetit sonëllarë në senëm sepse a i e mëriton të të varrosa jë ty sepse a i shte shoku i ti i veçant shoku i shpelës dhe e varosën e mubekri ja vendosën kokën tek shpatullaj e profetit afrë shpatullaj së profetit sallallahu alim sëllem ja vendosën kokën afrë shpatullaj së profetit sallallahu alim sëllem tërgohet një hadis që vjen një fshetar tek profetit sallallahu alim sëllem dhe i thot dëshmoj se nuk ka ta nëdëruar ti të përë që allahu dhe ti i dëgurin allahu dhe i thot përës ose në përë e besimtar thot isha me dele dhe Ndërkohë vjen ujku për të më dhe më merë një dele dhe janë marë ati për i goje. Edhe më thot ujku, se më merë në skuntim? E i do të bëri ujkë që flet? I do të ujku, anë nuk diti shka më të qëtishme se kjo? I do të shparë, në Medina është një profet që i ka shpallu e Allah subhanu wa ta'ala. Për ndaj jërë dhe më bërë më sëmëtarë i të profetit sallallahu alejhi dhe sellem, unë besoj këtë edhe Ebubeki dhe Omeri. Flet profeti sallallahu alejhi dhe sellem ndërmjet aty dy personave Ebubekit dhe Omerit, në dia epi di që ata e kishin të besim të fortë dhe pse nuk ishte dëgjuar për tyre fjalë profetit sallallahu alejhi dhe sellem që ata e besonin të gjatë. Por nga dia e profetit sallallahu alejhi dhe sellem që kishin mbi ta përdevshërinë e madhe që kishin ata dy, dhe që ishin më të mirë se të gjithë të tjerët është opshtet e dije profetit sallallahu alajhi. Ndër ata e meritonin të përrosheshim me profetin sallallahu alajhi, edhe më të u përrosin të dy. Allahu më dhurou dot i ngjallë ato të difuzojnë çëndet e larta, nusallallahu le madhuruar, që ta bëj historinë e Ubeikut dhe të sahabëve, ndriçues për ne në rrugën tonë, që të bëhemi të devotshëm edhe pse nuk mund të arrijmë të të kurrë devotshërinë e tyre, por të përpiqemi që të afrohemi tek devotshëria e tyre. Othum Bekr radiyallahu anhu nuk mundet njeriu qe ta arrijë te bozhmurinë e vërtet. Shikoni se çfarë thotë se si zbotohet vetë ai këtë gjë. Nuk mundet njeriu qe ta arrijë te bozhmurinë e vërtet derisa te lej disa gjëra qe jan halal. Disa gjëra qe jan halal. Nga frikës mos bie nga haram. Derisa te lej disa gjëra qe jan halal nga frikës mos bie ne haram. Nuk ka përta në rritë të voqëmëri në vërtet, dhe të mëse në të rastë. Dhe Bubek ishte i parje e që zbaton të të të të të gjëje. Dhe Bubek ishte i parje e që zbaton të të të të të të të të të të gjëje. Njëri u mëjtë dhe voqëm. Kurë diqë e pa o merës e shfarë la, dhe pasë e nuk ishte në një një pasuri, dhe i thotë o merës, i lodha të që anë basteja e Bubekër. Ilodhe ata që kanë ardhë më basteje vë bubekër, e kush ka mundësit dhe projësit ti, e kush ka mundësit jetë ka që lërguar nga duja e sa ti, e kush ka mundësit të njëri ka që i mirë sa ti, kush ka mundësit. Ilodhe njerë dhe më basteje vë bubekër nga dëvoqëmërije e madhe që kishtë e bubekër. Kuj është një për shohët të profetit sallallallallis. A të marim në mësim për historisë të ti, A do bëjmë në këthim në rrugën tonë që t'jemi si aji? Si shokët e profetit së nëllari sëllem, a do nërgohëm e në nga haramet? A do në në gjenetet e larta? I thot profetit së nëllari sëllem sahabëve, që kam parë gjenetet e portet e gjenetet. I thot u bekerë të dukën e allahut, dhe të shirojës me të kisha qenë edhe unë, me të ti kisha shikur ato. Edhe allahut sëbhanu edhe ala, i ka përmtuar bubekrit që ditë një gjukim do të afusin në gjenetet larta, në gradën më të larta që mund të egzistojnë për njerëzit pas profetet dhe, i të kojnë ati njeri u të lartës. Pra ndaj të mënkuar që ofshin ata që shajnë bubekrin, të e shajnë në bubekrit, të mënkuar që ofshin në të njadën ahiret, Allahua preb, gjua, dhe koka, dhe kamën në tyre që e shajnë në bubekrit, radhej Allahua anhu, të cinin e ka nëfëdhëruar Allah subhanu wa ta'la ta në Kurën, edhe e ka nëfëdhëruar Profetit sallallahu alaihi wa sallam në hadidhët e sakta, nusë Allah në më dhëruar në fund, qëtë nga bashkojnë në gjëtë në gjënetet e larta, me Profetit sallallahu alaihi wa sallam, me Mubekrin, dhe me të gjithë sahabët e Profetit sallallahu alaihi wa sallam, Allahu shumur në dhjëtë.